Sommerissa planfan una Moradjo Ingenting Bara du Ge meg verne Genom vindarna Og hvem vet Førendrer du Stannar du så Stannar jeg her Med deg Og faller stjernom Jag ser hur de den vanliga enkla är så lenar natten till något som att Che sto da frammo dal campo col glorioso cencio di det där det som försöker hitta sig kom ser av donialita har jag skrivit jag lite enas kontroll här då på klockan är 19.00 här på måndagen 19 maj 2014 hur är Ignar nå ser vi. Nå skal jeg ta fyra også her. Det er litt ja. løsgott. Klockan er 19.00 her. Nå skal vi måske. Nå skal vi opp litt. Nå skal vi opp litt. Nå Det låter. Det går upp litt. Ja. Vi se her. Vi har litt røstkontroll på mikrofonen først. Ja. Ja. Läsna lite grann Ska vi se här Vi har lite röstkontroll ja, Det låter där bra här Ja Nu har vi ner här Vi ska se här Vi har nu Gunnar Mikrofon Live sändning här från studion då, I Dalarna Och vi har 2014 05 19 Måndag den 19 Det regnar ganska bra här Det kommer nog bli så imorgon också dena mikrofon live i studion här är i långsittan och det är måndag till fredag 19 till 20 så vi har en reserverad tid för Gunnar och en mikrofon live i studion så det kan komma alltså. Vi har kört ut igång utav Alex Jones show också nu som går nu på kanal 3 och 4 i stället. Kan sex jag glasr jag hon hade. Kameran här vi har inte kopplat in en telefonadapter här utan nu är det istället Skype som gäller om ni kan ringa in på Dala Gunnar. Det är också lite test utan mikrofoner och annat. Jag ser Hasse Aro i Helsingborg här faktiskt på fyran. Det verkar vara lite muligt där nere också. Där borta ligger väl Danmark på andra sidan. Så att det är en hel del regn i Sverige nu faktiskt och även imorgon. Men sen ser det ju väldigt varmt och fint ut flera dagar framåt där. Ibland kan det kanske kan vara lite månn också men det kommer vara höga temperaturer och så. Skype är inkopplad i alla fall på Dalagunnar men ingen telefonadapter har vi här. Ibland imorgon. Men solen ser det ju väldigt varmt och fint ut flera dagar fram. Om ni Skype så kan ni alltså ringa in på Dalagunnar. Men vi har ingen telefonadapter inkopplad. Eller ja, väcken vara upptagna här. Ja. Jag har en god börs en karamell Roger Carlström kanske. Kan man ringa upp honom? Eh, äh, ansvarig utgivare Gunnar Andersson har SA och har tydligen börjat på TV4. Han var väl på TV3 förut var det inte det? Ah, alltså för ju till alla kunder Andersson. Asså jag har till en börjat på. TV. Det låter det rätt så bra. För jag var ute i torsdag så det var det kallt och gick jag 1,5 mil. Jag var nästan inne i Säter kommun också. Sen var jag hemma både torsdag, fredag eller fredag, lördag, söndag när solen och det blir bara varmare och varmare de här dagarna. Man nu kommer jag ju inte ut här. Jag skulle bara handla på ICA och Och den här det tur stationerna och så vidare och det blir regn imorgon också. Så jag får ju dricka, jag har bara vatten te eller kaffe och dricker faktiskt. Jag har ingenting annat och jag går inte ut när det regnar ute. Men onstan så går det väldigt varm och fint ut men. Jag har inte varit ute sen jag var ute sist här I, i torsdag så då var det fortfarande tämligen kallt och blåsig nog ska jag säga. Det var en kylig historia. Har vatten till eller kaffe och dricker faktiskt. Jag har ingenting annat. Men min planering har ju sprickit här nu igen faktiskt. Vi har ju haft sen slutet på april fick vi ett mycket kyligt väder i mer än två veckor och och en hel del regn också. Så nu kommer det ännu mer regn här, men det kommer snart betydligt varmare väder igen här. Vi ska se om Roger Sahlström... Från... Nej, det händer något där. Upptaget tar det. Nu ska vi pröva med Hennix igen då. Vi kör ju lite live här. Ni kan ringa in på Dalagunnar här på, på Skype. Nej, upptaget där också. Hennix var ju med förra lördag där. Har ni er Skype kan ni ringa in på Dalagunnar. Med små bokstäver Dalagunnar. Ingen telefonadapter inkopplad. Och det verkar vara lite tjafsig bland de här gratis-serverna också. Men ni kan gå in på de här kortadresserna. De finns korta.nu-netradion. Eller kanal nummer 2.tk. Kanal nummer 3.tk. Eller kanal 4.tk och det är ännar pappammar i på burkarna. Gösta Jäckman heter han va. Men det var någon gammal gubbe som heter det också. Så här sitter jag sitter i en livesändning här. Sitter i en livesändning här och har ni Skype kan jag så ringa in på Dalagunnar. Gösta Jäckman heter han va. Men det var någon gammal gubbe som heter det. Ja och det värsta är att det blir regn imorgon också har varit ute sen i torsdag så helt tänkt. Det var ganska jobbigt och nu har det blivit regnredo både idag och imorgon så jag kommer inte ut. Så jag får sen såg det. Sen så det är väldigt varmt ute. Då vet jag inte kan man inte göra så mycket åt. Vi har andra serverad tid om måndag till fredag. Med ditt Gunnar och mikrofon live i studion. Ja, det var en hel del blåst i den här diktafonen sist. Jag var ute tyvärr, alltså det är svårt att... Det är väldigt kraftigt blåst och mikrofonen är väldigt känslig, va? Alltså den tar upp den här blåst i mikrofonen och sånt. Det är upptaget. Vi har Mikael Skilt också, då. Vi ska se här. Den verkar grön där. Ska återkommer. Man har också åkt tunnelbanan och gamla CS-vagnar så här också här. Och regnet det faller det faller men i och för sig, ni pratar det regnar. Och sen kommer värmen tillbaks igen. När jag var ute sist det var inte så väldigt skönt. Det var ju tämligen. Och man kan ju ha stora hörlurar på huvudet där så Jag undrar de tala på. Vilken pulla. Alla improviserar det här. Och ni i Skype så kan ni ringa in på Dalagrundnar och det finns ju ingen telefonadapter inkopplad här. Eh. Uh, ni har Mikaels skilt också där i Ukraina. Får sällan verkar det vara upptaget där också och vi sålde cement och sår heller och de andra är offline. Jag på dricka vatten helt tänkt jag därför att äppeljosen hade gått ut till och med. Jag tänkte bara köpa sån Fimler, Kogeiro och, och Kalas puffar. Jag tror Kalas puffar innehåller en hel del socker faktiskt. En käring satt då vid torg hus och röker där. Jag bodde nästan 17 år i båghus bö eller höghus i släp Släptingatan i Märsta där. Det bara köpa sån fin märklig grej då Karlslund. Ja, så jag kan utnyttja det här att köra lite live de kvällarna i veckan och jag ska försöka få mer eller ni 10 bror också. Hon är ju mest upptagen på lördagar. Att jag har ju bott i så här mång mång, mång miljonprogrammet här tror jag då. Det är rätt kul att höra på när folk pissar och spolar faktiskt. Det är ganska lyhört i de där genom de där väggarna. Här har jag inte hört något som har pissat och spolat måste jag säga så att det det är fantastiskt att slippa lyssna på det. Och ingen hiss som åker upp och ner hela mellan våningarna heller tittotätt. Det är rätt kul att höra på när folk pissar och spolar faktiskt. Eh. Uh... Jo, jag vet inte vi ska försöka oss på Dåla grund är i alla fall Ahmed ram är över här. Han öppnar käften, då kör jag väl in då kanske. <laughs> Nej, no, jag väntar inte. Ahmed Ram har ju skrivit böcker och ni kan ju besöka råd i Slams hemsidor och grejer. Det är ju mycket där. P P vad det? Piratpartiet variant radet pirater. Och det är ganska eh, svårt att få folk att ringa in till programmet. Eh, många har nog inte Skype heller. Faktiskt. Det är också testat av det tekniska här hur det låter och sånt på olika inställningar så att det inte blir för starkt och jag har dragit ner också mikrofon nummer 2 på B-datorn här för den var inte bra i lördags där. Ringa in till programmet. Eh, många har nog inte Skype heller. Vi har ju en trogen lyssnare också i Ukraina Stanislav och hans kompisar på ett företag där som brukar lyssna på Sverige-kanalen. Jag vet inte, de förstår nog inte svenska så, men de gillar tydligen musiken och liknande här. Och det är alltså studiemikrofoner jag talar i. Jag såg att Sveriges Radios mikrofoner numera är ganska små saker. Det är inte sådana här tjocka, kraftiga mikrofoner utan lite mindre tunnare saker faktiskt. Och stort jäkla puffskydd också. När man är ute så är det väldigt svårt att, att undvika de här kraftig, kraftig blås och sånt. Så när jag var ute i torsdag så var det inte speciellt skönt. Det var väldigt kalla vindar ibland hela tiden kände man de här vindarna alltså. Ot otroligt pissande också. Men i fortsättningen så kommer jag trycka in REC-knappen. För då blir det nämligen pauslege. Så var det. Då trycker jag in REC där. Vi försöker höra Nick också, men det var upptaget av tidare. Och de flesta här är offline också faktiskt. Många är aldrig online, de är bara off. Politik för sen är vi där också. Max finns i Tripoli. Ja. Vi ska köra fram till 20.00. Och jag hör väl att mikrofonen låter alldeles bra här i på Scream Radio här. Ska vi se lite grann. Ja. Åh. Låter det bra. Så när jag drog ner mikrofon nummer 2 till Behondtons line line ingång där och den får en betydligt svagare signal och här ser vi någon tekniker som sitter med Åh, ja, det är ett mixerbord med en jäkla massa knappar och färger som lyser och reglar och grejer. Det här är från säker storage stockar va. Hör hör torrt. Ja, det här var världens mixerbord. Oj oj. Massa reglar. Och undrar reda på det där då. Oj oj. Joå. Nu visar man nu lär man om väx där också. Då kommer pendeln här X. Så att det är delvis också ett tekniskt test OS Stockholm central över här äh, spår 10 varje. Det har jag jobbat i 27 år på Stockholm central. Och Rafaela som är så fin. Oj oj oj. Och så kommer sport, det måste jag byta kanör då. Så jag är urban med tågväxling och radiolocksoperatör och steder det tåg av samt på det gamla statens järnvägar och ISS där på Stockholm central. Och vad är ingen snygg brud här utan nu var det var en karl stadat. Så att till 2000 har vi här reserverat tid månad till fredag Gunnar mikrofon live i studion som också del vi ser ju som ett tekniskt test också ansvarar utgivare Gunnar Andersson. Och ni kan skriva till oss på kulturföreningen Gallerhonet box 42 021 126 12 i Stockholm. Ja, reserverat tid. Vi behöver också ekonomiska bidrag här vi avbetalar gamla fakturor som Stockholms närrådetförening inte skickade ut under 2013 så att stöd oss ekonomiskt vi får också ökade utgifter för internetuppkopplingen här all tele höjer avgifterna från 150 kronor till 409 kronor och det är då plushyrokontot 6-3-4 2-5-2 sträcka 1 kopplingen här 6-3-4-2-5-2 Sträck 1 634 252 Sträck 1 Betalningspåtagare Gunnar Andersson Små så stora bidrag är välkomna Ekonomiska bidrag Ma, Och eh... Ja det är så lite tekniskt test också Hur det låter med mikrofonen Och olika nivåer på regler och sånt Att det inte blir för starkt helt enkelt Bidrag är välkomna Ekonomiska bidrag Avsparat område igen här Ja. Ja, det är, ja, det är inte riktigt med det här regnet måste jag säga. Jag skulle behöva handla mat och gå till det tullstationen igen. Det blir mycket kartonger och sånt. Och handla helt enkelt. Ja, jag får ju dricka vatten, kaffe och te. Jag har ingenting annat här nu. Eh, jag har blandfärs som jag fryser ner emellanåt och spagetti och lite smör och ärtman. Onsdag ser väldigt fint ut. Ja, det blir mycket kartonger och sånt. Och handla helt enkelt. Det får inte bli rundgång här så att vi sänker ner något här på. Reglerna Skype verkar ju vara hopplöst helt enkelt. Har ni, har ni Skype så kan ni ringa in på Dala Gunnar. Uh, ska vi se om jag ska ta lite vatten här. Jag fyllde på väldigt mycket när jag gick, gick ut sist där. Från den stora älgskön så att det blir extra mycket pissande. Jag kan inte direkt många gånger jag kissar det där faktiskt man. Det blir Jag kommer pilla på räckknappen för då blir det nämligen pausläge. Jag försökte få välplocka det i Gudsen. Eh, uh, för det är inte kul att lyssna på när det skvalar faktiskt, väl att det är extra mycket pissande helt enkelt när man dricker ur såna här vattenflaskor. Och jag var i då helt enkelt förbi lilla stora älskön eller Hinsyttan lägga backen och förbi lilla stora typ pilla bort. Ja, det också där. Eh äh, Inskyttan av laggbacken och lilla och stora älgen och och så ovanför flyttskogen och så vänd jag vid vändplan cirka 100 meter från gränsen över till Säter kommun. Och jag såg inga björnar och vargar eller all skit eller någonting, men jag såg väl jag hörde lite pip ljud från fåglar och så där. Någon korp, kanske en orv, råkkåltraster och en bofinka och så här va. Man ska ju se dessärer då. Jag tycker björkpollen borde väl avta nu faktiskt. Den ska ju gå längre norrut nu, björkpollen. Men det är väl en del björkpollen nu. Men den ska ju snart börja äba ut det här för det är jobbigt med den här klådan. Och jag ser lite gunna här också. Barke. Så ser jag de här graderna. Och så har vi har slängt röstkort och grejer här och vi ska inte rösta i EU-valet men det blir sen till hösten istället september där. men det är inte inte landstingsvalet. Jag röstade förra gången 2010 i Siktrena stad faktiskt i biblioteket där röstade jag på SD till riksdagen och kommunalval och jag röstar alltså inte i landstingsvalet som jag är emot. Länsstyngdet, jag tycker det är en mycket byråkratisk sak som man kan överföra direkt till kommunerna istället. Förra gången 2010 tittade man massa topplöner och grejer. Oj, det visst må följer vinter här, men det kan det måste bli några gamla bilder i alla fall. Man tror nämne ner på räddningstjänsten ganska kraftigt här och det kommer kan få förödande. Misterune förklaring med moträddningschefen Per Hampus. Det är alltså ordentligt personal. Det är mycket allvarligt det här tycker jag. Kurt Podgorski kommunalråd i Malungselen. Här var det full vinter på de här bilderna eller filmen. Ja. Man det kan ju knäppas på någon snö där uppe nu va. Assge, ja, kan vi väl nästan stanna där bort? Jag verkar inte ha någon sprutt där. Och ni som har Skype kan ringa in på Dala Gunnar, men det är inte alla som har Skype heller. Så jag får en avvakta till onsdagen innan jag kan ta mig ut här. Det blir alltid mycket till den här retursstationen och så måste man fylla på igen här också. Med, med olika saker och börja köpa finmjölk och sådana här saker. Nu visar man full vinter igen här. Det är mycket... Oj, en bil upp och ner där. Ja, Håll bara i en kom så att det är mycket trafik och lycka på vintern. Även om de fast de har vinterdäck så åker de av och stora så här långtradare och grejer åker av och hamnar upp och ner och allting alltså det är kösigt egentligen. De är ju så tunga va. Men ändå glider de av. När jag har talat så vintern är farlig alltså. Det kan vara glasalt helt tänkit ute. Det kan inte stå ibland tyngd med. Men den här vintern gick det bra faktiskt. Jag var inte ute i skogar och sånt den här vintern faktiskt. Jag höll mig inne väldigt mycket. Faktiskt. Det är ju förenat med livsfara faktiskt. Första vintern. Den första vintern alltså. Så åkte jag omkull två gånger i alla fall. Ordentligt. Och det var inte kul alltså. Jag överlevde det där men det är ju... Jag är till och med kröp över en väg på alla fyra för att kunna ta dem över den helt enkelt Min syster också Anna-Lisa McNamara skrev också på Facebook att hur, hur länge ska man hålla på och koka en kyckling egentligen hon har hållit på sedan fyra och den var fortfarande pink alltså gul blir det va ja pink, vad är det för färg förresten det är väl, ja och nu såhär att kraftiga hästar på TV nu. Det är väl tinklerhästar här va som han Fredrik Svan har i. Bort i Skärnsund där speciella hästar. Man har ju även de i Västerbyn också med en på slutet. Kraftiga hästar med det är svårt att beskriva de här hästarna faktiskt. Det luktar ett eh, kraftigt där. Kraftiga hästar på. Men i Skärnsund har ju Fredrik Svan så här tinklerhästar och i Västerbyn med en på slutet så finns det likadana hästar också faktiskt. Jag filmar det en gång där. Det det finns en hage där som går hästar i ute att tänker typ. Men det är ju samma hästar som Fredrik Swan har. Det ska bli en hel del eh uh, artister också nu ute som han till, till Skärnsund här. Uh, oj, det var det fina bilder i han på sommaren här. Oj oj. Så tråkigt att se snö och vinter alltså. Att tänker typ. Ja, från Ängla uh, det här kanske. På vintern vill man ju ha snöbilder, men på sommaren så här vill man inte se vintern. Ja, nu var det är väl fint, det är fint grönt här. Ja. Ja, det behövs ju regn måste jag säga faktiskt, men att ja, även imorgon blir det någon slags regn också säger jag. så att jag går gärna inte ut i sånt väder och bära tunga tung matpåser till exempel med paraply ena handen, alltså det är inte aktuellt heller. Ja. Ja, det behövs ju regn måste jag säga. Så att då får jag vänta lite grann. Ja. Vi får väl ta bort mikrofonen låter väl bra. Vi får väl ta bort eh uh, Skypeen här det är ingen som ringer in på Dalagunnar. Och ja. Uh, det är kässa åt att få kontakt med folk här för att de är offline och så här. Faktiskt. Så jag tror att koppla bort det där blir ju ingen kontakt på Skype. Vi har i alla fall den 19 maj då 2014. Det är Gunnar Mikrofon live i studien här som ett tekniskt test också. Hur det låter och sånt med olika inställningar. Att det inte blir för starkt va. Återkommer. Jag hade en blåsa i munnen här faktiskt i flera dagar som gjorde väldigt ont. Och det var svårt att tugga maten också. Jag fick tugga på högersidan. Nu har den på sjönet här. Men det är lite ömt här nere. Det var, blå... det var ingen tand som var trasig utan man blåsade helt enkelt i flera dagar här. Så i flera dagar så gjorde det väldigt ont. Och det var svårt att tugga maten också. Som sagt var. Men nu är ju... Mikro, eller nu är ju den här blåsan borta, det ömmar lite grann. Det ömmar lite grann, men det var ju flera dagar som den här blåsan plågade mig. Mm. Oj, nu rapar jag också i direkt sändning här, det var ju inte meningen. Det var ju inte alls meningen faktiskt, manne. Nu mm. är det. Jag är ju bevarat röst av inte. Jag har röstat nej när jag Bodde i Uppsala 94 där och gick en stor karl det var på TV här och det är riktig bamsing. Svartklädd han måste ju väga minst 150 kg. Med dubbelhaka också. Och det hade han en präktig dubbelhaka. Andreas Larsson från Boråtspartiet, han måste nog väga en 150 kg alltså. Och vilka storlekar han har på kostymer och sånt. När jag bodde i Uppsala i alla fall 94 där en kort period. Det var kortare än ett år jag bodde i Almunga så vet jag i alla fall att jag röstade. Jag kan inte komma ihåg var någonstans jag röstade. Det kan jag inte. Men det var nog på postkontoret i Almunga i alla fall. Det var öppet mellan 14 till 17 och 30 tror jag det var. Till höger om konsumaffär det fanns, fanns ett post postkontor eh uh, i Albygga öppet mellan 14 till 17:30 kanske någonting sånt där i några timmar och det var någon damer röstade då. Röstade mellan 14. Sen flyttade jag ner till Märsta sen. Jag hade bott i Hegersten tidigare. Och eh uh... hade bott i uh, Hegersten tidigare på Södertäljevägen och Förändlingsvägen och eh uh... uh... Och eh, efter Allbunge så bodde jag sen i Märsta på Sleipdégatan i nästan 17 år. Kraftigt regn behöver säger de här på Birken här. Så att det är tydligen inte, men regn behövs det faktiskt. Det är fortfarande torrt i markerna. Det behövs ganska mycket regn nu. Men ändå ja, att jag kan jag kan inte komma ut nu. Jaha, fis regnväder det. Jag ser må i varnar kraftigt regnväder. Och så kör det några körna hade ju någon 14 grader någon dag här och om någon någon dag så skulle den få en plusgrad faktiskt. Där har vi mannen som ständigt rör på käften faktiskt Mats Andersson men jag kan allihopa höra vad han säger. För att volymen är ständigt på noll och han hörs helt enkelt aldrig men han rör på käften i alla fall. Men som duvar så slipper man lyssna på den där gröten han har i käften för det är så väldigt skötigt. Skånska, pogor, pogor, gröp och rys. Ja. ja så jag har inte varit ute sedan i torsdags faktiskt men då var det ju kallt och jäkligt och blåsigt, kalla vindar och ett ständigt drickande och pissande. Och onsdags är finut ja, då kan jag komma ut säger jag här nu. Man är värre än morgon måste jag hålla mig inne då när det är regnväder så att men regn behövs. Ja, eh, så där är det är lite halvklart då 23 grader inte illa. Faktiskt. Sen behöver jag komma till den här returstationen vi har och bli av med massa kartonger och massa saker också. Mindre då när det är regn. Då så i ICA butiken och släpa hem det där faktiskt och, och, och sen måste jag nog vila på det. Ja, det ser ju fint ut här. Vi tar hem 6 grader torsdag, fredag, lördag. Ja. Ah. Ja, ah, lördag blir det tydligen regn igen där. Nåmellan då. Det svåra är man är ute och cyklar och så där långt borta hemifrån och så kommer världens skifall liksom vad man vad man ska ta vägen någonstans va. Du vet hur, hur blött det blir. Ja, ah, lördag blir det tydligen regn igen. Ja. Ah. Så där. Att det är svårt att veta det här med hur väder det ska bli faktiskt. Det kan ju komma väldigt lokala, jag vet. När jag körde någon slags moped eller liknande där. Gamla Nynästvägen ut till Vega där vid Haninge så kunde man se exakt vid Skogås där. Vid Betebergs fängelse där. I alla fall där kunde man ju se exakt. För där slutade det regna nämligen. Då var det snustort. Det var gamla Nynästvägen där och förbi uh, Lanna där och sen ut till Vega som låg i Haninge kommun fast låg i nära gränsen till Huddinge kommun. Och uh, vi har en halvtimme kvar här på Gunnar Mikrofon live i studion som också litegrann är ett tekniskt test här. 19 maj 2014 låg i nära gränsen till Huddinge kommun. Så att vi hade ett fritidsställ i alla fall, mormors gubbe i... Ja, säkert 30 år alltså. Innan det såldes så då hade ju gubben varit död i flera år. Och ja. Vi flyttade hela huset på sig faktiskt. Det är tiden. Ja, det är översvämningen är på Balkan här, kraftiga. Jo, katastrofområden. Så att det är mycket kraftigt regn där. Jo. Ja. Bricka i läppen också. Men i alla fall den här blåsan försvann ur käften på mig faktiskt efter flera dagar. Det ömmar lite grann. Och eh, tyvärr blir det också en slags regn imorgon tisdag. Men onsdag blir bättre. Så att jag får försöka att överleva på den här maten jag har. Och eh, dricka vatten helt enkelt. Och... Eh, tomma på onsdag helt enkelt och det det blir väl ett jobb att övigt tungt att släpa hemmen så får jag måste jag vila på det också. Jag har pumpat luft i cykeln också. Cykel nummer 2 här har jag pumpat hårdadeck. Cyklet som står länge brukar jag tappa lite luft här men det är ganska nypumpat. Så att efter onsdag måste jag nog vila igen. Jag tänkte ta lite en liten första cykeltur. Jag tittar på alla de löv här faktiskt. Hon är ju rödhårig. Det går inte så bra för hennes parti. Hon hade glasögon också en dag. Det var länge sedan jag var i norra delen av långsötarna också. Förr brukade jag ta lite promenader och sånt. Då tar man ner till sågverket och liknar den här på vintran och sånt. Men den här vintran var jag inte ute speciellt mycket. Jag satt inne otroligt mycket. Det var bara... Eh, man släggde i någon sopsäck och så var det returstationen och Ica och hem. Faktiskt för att det var så tråkigt med med skidan då och, och den här snön som var och det är ju livsfarligt man kan ju bryta båda armar och ben. Ute, speciellt. Den här vintern var jag inte ute så mycket och rabblade en kulle en antagång faktiskt. Fast sedan var det ju ingen snö. Men det syns inte tala om nu. Annars ja, ser jag lite mövlet väder på TV här och det ser lite fuktigt ut på marken och, och väldigt grönt är det. Måste vara Stockholm där Handels högskolan. Ja. Så Hotelier har ju förlorat enormt med arbeten också på de här lekemedelsindustrin. Jag har ju avskedat enorma mängder människor alltså. Vad det nu hette, AstraZeneca eller ja. Ja. Vi har sett upp Sol också där och Albungevägen låg det någon sån eh, laboratorieföretag eller så tillverkade mediciner vad det nu hette för någonting mins jag också och en eh, brandstation som heter Victoria och där fanns det järnvägsvagnar och gamla bussar och grejer så var det som ett övningsområde där. Utme. Där är Lungevägen då det blir ju länsväg 282 det där. Vilken här vad det nu hette vi hade vi en tokigubbe under mig där som hette Arne faktiskt. Han gillade att lyssna på sin polisradio. Det här var ju länge sen. Det här var 1994 där. Han blev väldigt upphetsad när det var något larm som gick till brandstationerna och sånt där. Eh och granntanten stod på sin balkong och ropade: "Arne, vad är det som har hänt nu då? Är det hit där borta?" Han såg lite så här ut som en fem femma kan man säga, liten och kutrygg. Förresten såg jag en gubbe förresten i i Märsta där några gånger som gick ungefärs på att han hade fått fel på ryggen. Han gick framåt lutad någonting helt otroligt. Jag hade sett någonting hela mitt liv faktiskt. Han såg bara hop sjunken ut. Det är svårt att beskriva helt egentligen. Man det så väldigt lustigt ut. Men såg jag en gubbe förresten i Och där nere i Märsta var det mycket mycket hästar också va. Lunda gård hade vi hästar och mens jag på häst skit på cykelbanor och sånt man får ju inte rida på cykelbanor egentligen men det har det alltså gjort speciella ridstigar också så man egentligen skulle rida på. Det kom en gubbe över en gång på en stor häst och sa jag åt honom att han inte fick rida på cykelbanan han skulle rida på sidan. Men han började se inte av mig. För att man får alltså inte cykla på cykelbanor egentligen för det på grund utav att det blir ju hästskit där va. Det är helt enkelt ja, det är en massa oväder och älsikes. Här är det översvämningar här och hjälppersonal. Går det en gubbe med vatten högt upp till låren. Oh, här bär det med en gammal tant också. Man har evakuerat människor. Det är väl ner på balkan där. Från första till andra våningen. Och sen kom vatten upp till andra våningen också. Och en liten pojke som gråter. Alltså nere på Balkan så det är det massa massa oväder. Fick rädda sig från balkongen. Alltså att det är andra våningen också. De börjar må gråta också. De deras hem är förstört. Eh, uh, jag ska börja rensa ners här nu. Äppeljosen hade aldrig gått ut faktiskt så att den var inte så bra så det är vatten som gäller nu. Och eh, vi ska köra fram till 20 och vi har eh, sen eh, Dan Eriksson för motgifta fått en son också han bor ju i Berlin där med en tysk flicka. Eh, givet se att den ska vi köra nu ikväll här. Ja, det kan de kanske kör nu förresten va. Ja, vi ska köra fram till 20 sen blir det eh, Word 1.8 från readybritenonline.info och 20.00 Klockan 21.00 kommer Rådde Länsman Men så om det är måndag Kanal 1 och 2 och Likadant tisdag då 20.00 Word 1.8 21.00 Rådde Länsman Onsdag kanske jag missade förra veckan Men då ska det komma Onsdagen 20.00 Ska komma SD Falköping med By Byradion Och klockan 21 ska jag komma Radio Frekventa med Jo Lindberg. Torsdag och fredag är det också uh, World at 8 klockan 20. World at 8 klockan 20 torsdag och fredag också. Och 21.00 Radio Länsman. Och Radio Länsman hörs också första gången på lördagar klockan 20.00. Kanal 1 och 2. Eh... Uh, evakuera dem här. Det har väl en skrymtliga gammal tant där, väl en tant på krycka här. Det är kraftiga oväder det här vid småbarn också, små flickor. Det är då sal här med människorna som får evak eh tillbringa sin tid för det är, hela huset är förstörda helt enkelt. Jag vet inte hur det blir när när vattnet rinner undan sen. Det blir om det går att rädda huset så att säga. Och aldrig döda människor är det också. Oj, det är en stor, jättestor hall här som de har lagt ut sängar på. Men jag vet inte hur det går när det är sådana här otroliga mängder med vatten helt enkelt som tränger in både på första och andra. Våningen, det är ju nere på balkan då som det är en sån här oväderhall här som de har lagt ut. Det är klockan 19.37 här som ska jag förbereda också för nästa sändning 20.00, värdet 8 här vi har ett program från den 16 och äh, så att även det kraftiga oväder, regn ja, även imorgon blir det tydligt regnveder och äh, onsdagen ser bättre ut sen såg jag väl fram att lördagen blev det regn igen, men då är det radiolördag så onsta måste jag verkligen ta mig ut och så måste jag vila på det igen för det är ju jättetungt att släpa hem den här mat matkassen bärkassen jag har från Hemköp i Hedemora. Det vart i Hedemora på länge nu jag betal ja, betala avbetala min sista tand också nu i, i nästa gång här i juni. Den sista tanden kostar det 1200. Det är ju det gick ganska snabbt var lite smärtsamt för det satt ganska djupt hålet men men det gick bara på ja inom 15 minuter var det klart men det blev ganska dyrt istället Sist hade jag ju bara fem trasialtänder faktiskt eh jag har varit med en rotfyllningar och helt vetes hur rundan det är att det är otroligt mycket bussresa faktiskt till tänten hela demor men skjuter man inte sina tänder så blir det som Micke Asklander också så ni kan söka på han har ju en hemsida han brukar fotografera han brukar ta några tusen bild flera tusen med bilder per år på kråka på båtar och lite allt möjligt ni kan söka på Micke Asklander det är en gammal klasskompis från 1970-talet från Södermalm faktiskt och eh ja. uh. Eh uh, han har alltså en lös protes helt enkelt då. Eller vad det kallas, lös gom. Han ska inte tugga maten. Han har inte gått på tandläkaren till på 17 år. Så att uh, det vill jag inte vara med om. om. Man kommer över 3000 får man hjälp av uh, försäkringskassan, men den här perioden går ut också. Det räknar det på den kanalen också. Och det där vill jag inte se. Det är svårt med burkarna här. Det är så mycket reklam också. Och titt och tätt. Och så byter man kanal och så är det reklam på den. Och så byter man kanal och så är det reklam på den. Och så byter man kanal igen och så är det reklam på den kanalen. Och så byter man kanal igen. Och så är det de här amerikanska serierna. De här Friends till exempel. Det har ju slutat för tio år sedan. Jag satt där med en stor sån här monitor. Och det hade jag ganska länge faktiskt i Märsten. Men till slut så blev det platt skärmar. Jag minns den här... Moniton stod och skrepa sedan ganska länge och den var otroligt tung att släpa på. Jag hade också en jättestor kopiator också i märsen som, som inte användes sen till slut faktiskt. Det var en lampa som blinkade för service. Och det var ett helvete att få in den i hissen också med en kompis och få ner till elåtervinningen som fanns också. Man kunde lämna utanför en port där på släpningvatorn. Och de sorterar ju fel också så personalen, det är inte Siktorn är hem längre nu, det är Rikshem och de fortsätter väl upprustningarna också. Och det var också anledningen till att jag flyttade också för att den här gången var det inte 40-huset utan det var 5-te huset. Jag flyttade 2011. 2012 skulle man påbörja upprustningen i 5-te huset där jag började helt enkelt. Och man skulle bo ett halvår på gården också. Och sen skulle hyran stiga kraftigt naturligtvis. Man fick välja nivå också för att... Så 40 huset blev nog helt klart där på Släptnegatan innan jag flyttade men sen 2012 ska man påbörja upprustningen i femte huset där jag bodde. Och eh ja, då höll jag på med mitt badrum också, det var ju fuktskadat och golvet lutade ju aldrig. Det lutade av felhåll till och med och det var ju asbesanering och grejer där. Toaletten stod i hallen och eh det där var inte speciellt trevligt det där så då fick man ha såna här stor fläkt också. Jag såg en tjej här som uh, nuförtiden bara jobbar med Arlanda Express tågen faktiskt. Hon hade fått någon vattenskada i köket där och då sen fickde hon ha en stor fläkt där. I en vecka men jag hade en fläkt i två veckor som stod och surrade helt enkelt dygnet runt helt enkelt. Den stod en jag klar fläkt för att torka ur det här. Men jag tror inte det kunde var riktigt två veckor. Det kom ju en kille från Hubber, Humbert det som mätte med en sån här fuktmätare helt enkelt. Eh. Det var verkligla flekt. Men det var alltså felbyggda badrum och golvet lutade alltså inte ner till golvbrunnen så vattnet rann aldrig ner utan man fick torka upp med massa handdukar varenda gång och så höll det på i många herrans år. Men efter den här vattenskadan eller fuktskadan i badrummet där fick han ner också grannen under. Det var många lägenheter på Släbtinggatan som var fuktskadade för den här firman Humbertus var lite överallt men bara omkring på den här stora fläkten med, med det här sugröret helt enkelt. Och i många här ansvar. Det kostade sikt och den här mycket pengar faktiskt. Och sen sålde man ut 1200 lägenheter efter att de hade flyttat till Dalarna i början på 2012 till Riksdagen och de ska fortsätta upprustningen. Eh uh, jag tyckte jag läste nu så skulle det kosta 700 miljarder kronor att rusta upp miljonprogrammet över hela Sverige att säga så att det är ju gigantiska summor. Och då får ju ta lite grann i taget och som sikten hem måste ju då finansiera det hela genom att sälja ut delar utav beståndet så att sikten hem hade väl cirka 5000 lägenheter men nu vet jag inte riktigt nu har man har man då mindre än 3000 men samtidigt så nyproducerar man också. Ja Jag måste väl nästan gå in i äh, för breda också här nu faktiskt äh, under under. Jag måste gå in i äh, jag måste hämta här äh, filer så ska ko komma här nu klockan 20 också. Folktagarna Benn har vi på TV också. Det kan inte vara kul. Eh, äh, hur det går till vet jag inte riktigt. Det låter inte speciellt roligt. Jag ska hämta från Youtube till mp3, alltså om man gör om Youtube till mp3 ska jag hämta material här från Worldet 8. Som väl är från den 16 maj så ska jag lägga sin spellista här till klockan 20. Och som sagt har Dan Eriksson fått en sån där nere i Berlin. Och det är inte så kul heller när Söderman har små avbrott på en sekund hit och tätt. Han försvinner och så kommer han tillbaka hela tiden. Vi ska se här. World 8 ska vi väl kunna ha... Uh, vänta här nu. 16 maj måste i mina ögon titta efter här. För det var det väl det senaste på fredagen. 12, det kunde jag se där... Vi är trött i ögonen på att stirra på det här också. Vi ska se. Ja, men där är det. 16 maj ligger nu längst ner i en spellista här. Skrollar ner hela vägen ner. Det är winnampen här nu då. Så att jag har den klar där. 16. Det är 25 minuter. Det ska vara 20-21 det där. Fff. 16:e och sen har vi då 12 maj från World at Eight som vi ska lägga i en spellista här bakom vet du. 16:e maj hade vi där. Och 9 maj. Nu står det leta reda på eh 12:e maj här nu. 16:e maj är vi där. 7 maj är vi där. Vi har väl... Ja, det måste vara 12 maj också. 9 maj. 16 var där. Ja. Det är lätt det här. Trött i ögren. Nu ska det vara 12 maj. Ja. 12 mars. Nej. Ja, 16 maj är upplagt. Om vi kan tjugo här Men... Åh... Uh... Oh. Måste jag snyta mig också, jag kan inte blockera, ni får höra det här nu, vänta Åh, oh, herregud, vi skapar nionde maj Det fanns väl någonting den tolfte maj va? Men det hittar jag inte här nu Jag gör om med Youtube till MP3 nu, nu får vi väl duga med i den 16 maj så hade man väl en, ett program den 12 maj, vet du. Men det kan jag ju inte hitta just nu. Eh. Jag fattar sig något program här. Åh, är det möjligt att skopra? Ja, men då får vi göra så här att vi bort där, öppna den här MediaHuman som man gör om Youtube till MP3 inte uppdaterad där, Google Chrome upp och så ska vi gå till Ready Britain Online på Youtube där, nu ser jag snö som jag inte vill se heller då ska vi gå till Ready Britain Online och se om vi inte kan ta hem det här från 12 maj också och lägga in efter, jag har det här senast i alla fall på gång, nu klockan 20 här, World 8 vi lyssnar till Sverige-kanalets webbradio också med Gunnar Mikrofon här nu då. Måndag den 19 maj 2014 med Gunnar Andersson som är ansvarig utgivare. Och uh, reelt med regn väntas längs Sveriges östkust. SMHI varna för översvämningar. Onsdagen ser bra ut. Men dessvärre är även tisdagen så här regnig också nu. Det ska vara 14 grader. Här är Stockholm där, ja. Kungahuset går back också nu faktiskt För att man får extra bidrag Youtube har vi här Och så kommer vi nu över till Ryderbrittan där jag saknade ett program För den 12 maj Nu ska vi se Jag kommer strax fram dit Jag gör om Youtube Till mp3 Man kan ju till exempel ta låtar och grejer där Och så gör man om det till mp3 Jag kan jag har nog jag har nog program här nu för att göra om olika format av alla typer här. Jag ska stacks komma över till uh, Youtube här och jag kan göra av för det det saknade ett program från den 12:e såg jag. Så det är måndag, tisdag, torsdag, fredag 2000 väl 18 raidbritanonline.info 2000 måndag till fred, eh, måndag, tisdag, torsdag, fredag. Måndag, tisdag, torsdag, fredag. Wordet 8, 2000, kanal 1 och 2 Onsdagar är det istället S till Folköping med Byradion 2000, 2000, 21, 00, radiofrekventa Jag tror jag missade detta Förra eh, Onsdagen Kopierade länkadressen här Från, från Wordet 8, månaden 12 maj Initierad, nu görs den om till MP3 Oj, oj Nu har de gjort ett program idag också 19 här, ska vi ens se om jag får hinna få med det 10 minuter kvar inserad. Jag har precis gjort ett helt nytt program här och nu håller jag på att göra om till MP3 för den 19 och 12 maj. Och 16 maj tror jag var det senaste, men det är till den 19 det här för så att det hinner få fram ett program till klockan 20 här. Så att det är väl imorgon blir det tydligen regn också då så jag håller mig lugnt till till onsdagen. Jag har sig inte varit ute nu sen torsdagen faktiskt så att det här vädret var ju inte så bra för mig. Jag har inte någonting att dricka förutom vatten, te och kaffe. Det är turigt faktiskt. Jag hoppas att det här pollenallergin kommer gå ner sen också. Det är i alla fall nere nu i samband med med regn och sånt. Men jag det behöver ta komma ut i alla fall och handla och så vidare och gå till återbörstationen och fylla på här och så och börja köpa fiv bjölk och såna här grejer. Åh, jo gud då. Och nu kan man även få stegt falukorv, potatismos och stegt ägg också i gatuköket också här faktiskt. Jag pratade med min gubbe sist jag var där faktiskt. Ja, uh, vi får se om vi hinner göra det i ordning i det senaste programmet från den 19 här. Då får vi starta med programmet från den 16. Jag kan inte hålla på och kolla allting. Jag har väl i alla fall lite grann kvar att äta i alla fall eh, faktiskt här men eh, onsdag måste jag verkligen ta mig ut och fylla på här. Så att det var ju torsdag så jag var ute och sen och då var det fortfarande kallt faktiskt. Men nu är det ju dåligt väder så att säga igen här men eh, torsdag var ju kalla vindar alltså det var varma terrningsbyxor och kamouflagesjacka och svarta skinnhandskar också fast de tog jag visstligen av mig. Och solen var ju stark men titt och tätt kom den här kalla vindarna. Som var verkligen kalla och det blåste mycket i diktafonens mikrofon. Så var det möjligt ett tag och då var det ju ruskigt kallt. Och sen på fredagen när jag började vila då kom ju värmen in. Fredagen där och sen lördagen och söndagen blev det bara varmare och varmare. Men nu är det ju sån här regn regnveder igen. Onsdagen blir ju fint igen. Då känner jag lite grus i ögonen också faktiskt att det är lite sån här klåda av grejer jag har några tabletter kvar annars har jag ju faktiskt blandfärs här som jag fryste ner och tog fram och så har jag fryst ner den igen och stekte med spaghetti och klockan går här under 53 och vi håller på att göra om 19 maj här till mp3 men det tar sin lilla stund att göra om det där Då är det någon som stekar in en stekpanna där. Och så firar hon med digital, digital kameran. Och så känner jag lite klåda i halsen här. Ja det är så gärna att ni inte ringer in på Skype. Eh, ni kanske inte har Skype faktiskt. Men skaffa gärna Skype. Och sen har jag ett användarnamn som är Dala Gunnar med små bokstäver. Dala Gunnar. Eh, faktiskt. Dala Gunnar. Dala Gunnar. Dala Gunnar på Skype. Har ni inte Skype så skaffa Skype. Så att jag har inte varit inte varit ute sedan i torsdags och eh, nu kommer jag inte ut här på grund utav regnväder det händer först på onsdag. Faktiskt och nu har vi ju regnväder igen här och kanske kommer det är 14 grader va så att för att i torsdags i alla fall då var det det var innan det kom in värmen och nu har vi återigen svalt och regnleda. Jag tror vet att lördagen också ska bli regnigt, men någon någon mellandag med regn gör inte så mycket. Så åtminstone torsd onsdag, torsdag och fredag såg det bra ut. Med kanske 23 grader och så och sol eller halvklart och så så att Ja, den kämpar på i alla fall här Mediahuman, Youtube, Telempet3. Den håller på att göra om dagens program från Worldet 8 till lämpe 3. Den är inte riktigt klar ännu där. Vi har snart 5 minuter kvar tills jag ska gå ur här. Nu klockan 20 kommer Worldet 8 alltså 21.00 Radio Landsman och jag vet att Motgift har dragit igång också här. Det gör man väl 19.30 va. Dan Eriksson har ju fått en sån där nere i Berlin med sin tyska flickvän, en italiensk liten son, svensk tysk liten son. Ja, 5 minuter kvar här. Vi ska nog kunna hinna med och få in den här 19 maj säga här. Det är lite grann kvar. Där kommer det ut en remsa som de rev av. Så att det här vädret här är jag absolut inte rektat, nu måste jag säga. Och då blir det just velet igen. Nej, det var inte Skåningen den här gången. Det var Flåsa Åsa. Flåsa Åsa Åsa Rasmus. Sen hon glömde sin fjärrkontroll en gång när hon skulle komma in i studion. Så hon var tvungen att springa tillbaka och hämta den. Och sen stod hon och så här. Flåsa Åsa Åsa Åsa Rasmus. För att hon kan inte köra utan sin lilla. Hon står och trycker på någon liten apparat. Hon håller i handen där. Och utan den kan hon inte visa de här kartorna. Det är hon som sköter hur bilderna ska komma fram med en liten apparat där. Så nu trycker hon in den. Att det är en fjärrkontroll hon har. Och den glömde hon nämligen så att när hon kom in i stugan så var hon så jäkla anfadd. Och så fick, hon, så fick hon lite vatten utav den här åkerman också. Det vi kan kalla henne för flåsåsa. Men nu säger jag att 19 maj är snart klar. Inte riktigt än. Det är cirka inom två minuter ska kunna vara klart i alla fall. Så naturligen hela Sverige åtminstone, nästan hela Sverige, regn och veder och grejer här. Kanske inte riktigt hela Sverige men stora delar av Sverige har. Så att det är ännu mer regn och även imorgon faktiskt typ till nästan det men klockan går här nu 57 här det är lite klar. Den närmaste har snurrat 95 här nu ja. Och sen ska det bara finjustera också. Eh uh, så har ni inte Skype så ska jag fixa Skype i alla fall och sen har jag att använda närm som är Dala, Gunnar. Jag ska försöka få med Ellen i Tibro också någon vardagskväll så här för hon är med upptagen mest på lördagar. Ja vad ser uh, berken här då uh, Torstan ser bra ut. Röd 25 grader och massa sol va och fredagen är väl mer ja så där lite halvklart 25 grader och på lördagen är också lite så där 25 men jag tror att det ska komma lite regn här, i alla fall i södra dalarna då. Men det då är ju rad i lördag. på meda temperaturer 18 grader ungefär. Det här är alltså Västra Svealand det bor i om jag minns rätt nu. Här är det bort till Östra Svealand. Men här tillhör vi numera jag inte lägger Östra Svealand utan det här är istället Västra Svealand har jag nog kollat upp. Nu måste gå tillbaka sedan till Ja, det stressar ju det här. Du har vet nätprogram från vårdet 8 från idag här 19 maj som jag ska leta reda på och lägga i spellistan här sen kommer jag koppla av så jag försvinner också. Det var Gunnar mikrofon live i studio och det här var Sveriges Sverige Radio Live 19 maj 2014 Gunnar Andersson ansvarig ut i varje måndag till fredag 19 till 20 är reserverat för Gunnar och mikrofon. Eh uh, nu ska vi se här. 19 maj. 12 maj. 19 maj. Vi ska se. 9 maj. 16 maj. Vi ja, har 19 maj. Har vi dagt i. Jag tackar för mig här då. Och sen ska vi dra igång det här nu. 25 minuter. Sen lägger jag in.